Szép jó napot kívánok, illetve lassan szép jó estét kívánok a Demokrácia Részvénytársaság valamennyi részvényesének, és ugyanezzel a, ugyanezzel a lélegzettel mindjárt köszöntöm az éterben Frida Balást, aki a Kerekisda Világot kampány egyik szervezője. Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mit tudjunk a kampányról? Mik a célok? Mi az, ami eddig történt? Gondolom, hogy most a kellős közepén vagyunk a kampánynak tekintettel, hogy már történtek akciók, de még készülnek is. Így is Hát a kampány alapvető célkitűzése az volt, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét azokra a kérdésekre, amik nem szűken a magyar társadalmat közvetlenül érintő problémák, hanem ilyen világméretű jelenségek, mint az éhínség kérdésköre, a világméretű szegénység kérdésköre, tehát azokra a néprétegekre, illetve régiókra, földrajzi régiókra egy kicsit felhívjuk a figyelmet, akik szenvednek a Földön. Éppen ezért a globális szolidaritás ö, ö, motivuma köré ö, csoportosulnak a, a kampánynak az elemei. Úgy gondoljuk, hogy a magyar társadalom ö, ha nem is nem elég érett, de legalábbis van mit bepótolni olyan értelemben, hogy egy kicsit nyitottabb váljon a világ ö, különböző problémáj, illetve, illetve jelenségei iránt. Valóban már a kampány közepén vagyunk, eddig történt egy jó pár olyan akció, ami, ami vagy az utcán, vagy elektronikus módon megpróbálta felhívni ugyanezekre a kérdésekre a figyelmet. Október 17-én volt a Szegénység világnapja, és akkor tartottunk egy utcai demonstrációt, amin, aminek kapcsán megpróbáltunk szimbolizálni a világ szegény embereit olyan formán, hogy bekötött szájjal jelentek meg az Erzsébet téren. Mint akiknek Ez a hangja nem jut el a médiába, és nem pontosan, jut el a, a nyilvánossághoz. Pontosan, illetve nem csak hogy a médiába, hanem a, úgymond a világ politika alakítása szempontjából eszköztelen rétegekről, emberekről beszélünk, tehát akik nagyon kevés konkrét beleszólással bírnak a, a világhatalmak aktuális kérdéseibe. Van itt néhány jól hangzó, jól hangzó adat, ami, amit vetítettetek az egyik ilyen rendezvényen. Konkrétan itt olvasom, fagylaltra Európában majdnem tízszer annyit költünk, mint amennyi elég lenne minden gyermek általános járványok elleni beoltására. Hát pontosan és ehhez hasonló adatokat. Ezek elég döbbenetesek. Van. Kozmetikumokra másfélszer annyit költünk, mint amennyi elegendő lenne ahhoz, hogy minden nő számára biztosítsuk a szülési és egészségügyi ellátást. Így van, így van. És hát hogyha megtolthatom még egy adattal, akkor kutyatápra, tehát hogy a kutyáknak az élelmezésére szintén egy évben ugyanannyit költenek, mint ami nagyon hathatós segítség lenne az éhénység problémájára. Nyilván ezeket most nem érdemes olyan formán, tehát hogy ezek nem konkrétan céloznak valamilyen, tehát nem a kutyatartókat, vagy, a, vagy a, azokat az embereket célozzák, akik ebben esetleg érintettek, de csak megpróbáltuk ilyen formában felhívni a figyelmet arra, hogy hogy a jóléti társadalmak luxus kiadásai, illetve azok a, a, azok a luxus a fejlet világgal együttjáró fogyasztói szokások, azok más helyeken a földön hiányként, illetve inségként illetve jelentkezhetnek. Pont erre akartam rákérdezni, hogy van ebben némi tudat is, hiszen a, a globális kapitalizmusnak az a logikája, hogy ami hiányzik onnan, az így fel. Tehát amit, amit ott a sweats Topokban, éhbérért, valóban éhezve, 18 órában egy nap, két dollárért egy héten elvégeznek munkát, annak a, java, annak a javait, tehát ezáltal a kizsákmányolás által megtermelt javakat mi dőröljelve fogyasztjuk. Tehát van ebben az akcióban némi bűntudat? Hát, ö, már aki ö, tehát közvetlenül érintve érzi magát, tehát, hogy a, itt nyilván azokra nagyobb cégekkel kell gondolni, akik ilyen tisztességtelen eszközökkel és igazságtalan kereskedelmi politikával alakítják ki az áraikat. De életre. mi is bűrészesek vagyunk, mert vajon van, van, nekünk van lehetőségünk arra, hogy kiszűrjük az életünkből mindazokat a javakat, amelyeket ilyen tisztességtelen módon állítanak elő? Mert hogyha nem, akkor bűrészesek vagyunk. Hát... Ö, én úgy gondolom, hogy a tudatos vásárlással, tudatos fogyasztással, tehát hogy amikor a polcokhoz, polcokon levő termékekhez nyúlunk, és előtte tájékozódunk, azzal mindenképpen tehát ez a fogyasztói szokásokban bekövetkezett, Bekövetkező ö, szemléletváltás az, az hozzá tud járulni. Csak a globalizációnak a csapdája az, az hogy a tudatosság az sokszor sokba kerül. Nem olyan régen voltam a Tesco-ban, és néztem, hogy mennyibe kerül a farm biotej, és mennyibe kerül az tö összes többi tej. Még van féle tej, amelyik nem bio, és nem, nem farmon, és nem, nem, hogy mondjam, állatkímélő körülmények között, között jön létre. És az, az árkülönbözet az kb. 50%. Tehát kb. 50%-kal drágább a biotej. Így van, ez pontosan így van egyébként a Fairtrade termékekkel, az nem tudom mennyire ismerős a Fairtrade fogalma, ez a méltányos kereskedelemnek is nevezik, amely ö, úgy próbál. Ö, a kereskedelmi logikát egy picit módosítani, hogy a, a termelőknél, tehát az őstermelőknél is jóval nagyobb jövedelmek maradjanak, mint a jelen felállásban általában a, a termék, termelőknél. Igen, csak ez ha a most, fogyasztójára sokszor megdobja. Pontosan, tehát hogy ezek egyértelműen drágábbak, egyértelműen többek kerülnek, és itt jön az a tudatosság, hogy a, a, a társadalom tagjai képesek-e esetleg többet fizetni adott esetben, Pontosan azt mérlegelve, hogy ezzel a tisztességesebbek, úgymond a világpiacon, tehát mint vásárlók, mint fogyasztók, tisztességesebb szereplőivé válnak. Igen, de igen, de ez nem pusztán tudatosság tekintettel, hogy a szegénység az nem csak globális probléma, az lokális probléma is. Vannak olyanok, belátom, akiknek a részéről ez tudatosság kérdése, és vannak olyanok, akiknek a részéről ez öngyilkosság kérdése. Tehát, hogyha hát meg akar ő élni, ő valóban vagy ki akarja tudni fizetni az, az adott havi gyógyszert, akkor ő nem veheti a farm tejet, ha érted. Persze, persze, ez egyértelműen elsősorban a jó modul, a, a, a, a, úgymond az elit, azokra a rétegekre vonatkozik, mint felszólítás vagy kérés, hogy viselkedjenek így, akik haszonélvezői a globalizációnak, tehát egyértelműen nem a szegény nyugdíjas nénitől várjuk el semmi, sem más aktivisták, hogy, hogy ilyen termékeket vásároljanak, hanem azok, akik megtehetik, és ilyen módon tudatos Tudják formálni a, a kereskedelem politika logikáját. Van-e esetleg a szemléletformáláson túl ö, olyan célotok, vagy mondjuk politikai célotok, vagy kereskedelmi politikai célotok, ami hogyha megvalósulna, akkor ö, igazságosabbá válna ez a rendszer? Hát ö, van ö, több olyan meg, ö, cél ö, megfogalmazva ez a nemzetközi kampánynak a részeként is, és mihez ö, több magyar szervezet is csatlakozott ami egész konkrét és eléggé jól körülhatárolható javaslatokat tett. Ilyen például az adósság elengedés kérdése, tehát a szegény országok adósságainak az elengedése terén, amíg, amíg az a tendencia van, hogy egy fejlődő fekete-afrikai ország a nemzeti jövedelmi, csekély, amúgy csekély nemzeti jövedelmének a, a, a befolyó összegeit kénytelen adósságok visszafizetésére fordítani, addig, addig esélye nincs a felzárkozásra. De mondanék más dolgot, az európai agrár támogatási rendszer is átalakításra szorul, több szempontból is, egyik oldalról nagyon nehéz ide külföldi piacokról bejutni, például termékekre kell tehát olyan védővámok jelennek meg az európai piac határain, amik egy afrikai termelőnek nagyon nehézé teszik a piacra jutást. Azt hittem, az Európai Unió az ilyen szabad piacpárt ide, akkor tévettem. Hát belül, igen, de kifelé, illetve befelé az már nagyon-nagyon nehéz. Ilyen protekcionizmus érvényesül. Pontosan, pontosan, és ugye a másik fontos szempont itt, hogyha a Lisszaboni elveket, az nem tudom, hogy meg Ennyire ismerősönöknek önöknek az a célkitűzés, hogy Európa legversenyképesebb képesebb gazdasággá és társadalmá váljon, tudástársadalommá 2015-re. Jelen pillanatban az Európán belüli agrártermelőknek jut az összeurópai jöved befolyó támogatásoknak a kétharmada. Tehát, hogy itt olyan aránytalanságokat figyeltünk meg, ami felülvizsgáratra szorul, és hogyha ez megtörténne ez, a, ez az átalakítás, akkor valószínűleg ezt éreznék a, a, a fejlődő országok termelői is, hiszen Európai Unió az egyik legnagyobb agrárfelvásárló amúgy a, a, a világpiaszon. Tegnap a kultúrházban be is számoltak erről a legutóbbi akciótokról. Igen. És ott ott is felmerült ez, amit most mondtál, hogy sok mindent megoldana. Tehát nagyfokú a nagyon nagyfokú szegénységet és éhezést megoldhatná, ha elengednék ezeknek, a, ezeknek az afrikai országoknak az államadóságát. De ott a stúdióban azt hangzott el, hogy hát ez lehetetlen, hát ez képtelenség. Tehát, hogy nem lehet, nem lehet, hát ez, ez olyan világgazdasági problémákat okozna, hogy hát ez kár is gondolkodni, mert hogy ez, ez képtelenség. Én, ez pedig, én pedig ezzel egy ellentétes információt hallottam. Konkrétan a G8 az azt mondja, mondta, hogy lehetséges, hajlandóak arra, hogy elengedjék ezeket az adósságállományokat, azzal a feltétellel, hogyha, hogyha az Afrikában a víz privatizációját az afrikai államok lehetővé teszik. Na, hát, ez tehát, pedig hát, a rabszolgatartásnak a harmadik, hát, harmadik generációját eredményezni. Pontosan, tehát hogy a, ez, a, ez a, a nyugati civilizációnak az a logikája, amikor ö, ö, olyan módon próbál engedni más kultúrák felé, hogy gyakorlatilag fenntartja azt a függőségére rendszert, amiben kiszolgáltatottak maradnak továbbra is. Tehát mi arról beszélünk, hogy az adósságokat feltételek nélkül és százszerzelékosan kellene ahhoz elengedni, hogy egyáltalán ezek a gazdaságok elindulhassanak a felzárkózás útján. Tehát ez a, ez a nulladik lépés, és csak ezután következik bármilyen más gazdaságélékítő beruházás vagy lépés. Tehát ezt nem lehet feltételekhez, Kötni. Egyébként visszatérve a kérdéséhez ez egyáltalán nem egy olyan jelentős összeg már tudva azt is, hogy már az adósságoknak egy jó részét már korábban, illetve az utóbbi években el, el is engedték. A felmaradó adósság az már, az már nem, egyáltalán nem éreztetni a hatását sem az USA, sem az Európai Unió szempontjából. Egyébként én nagyon sok minden szoktam hallani itt az adósságokkal kapcsolatban. Például igaz az, hogy gyakran ezeknek az adóságoknak már csak a kamatjait fizetik vissza, miközben már többszörösét visszafizették az alap ö, kölcsönöknek, illetve igaz-e az mondjuk, hogy mit tudom, egy Etiópia az ö, több kamatot fizet vissza, mint amennyi segét kap ö, mostanában, tehát úgymond Etiópia nettó befizetője mondjuk az Európai Uniónak. Így van. Uh, amit segélyek. Köszönjük akkor úgy... Etiópiának. De uh, pont Etiópiának, ahol a legnagyobb az éhívás. Akkor nagyon a szépen, szépen a... köszönjük az etiópoknak, mert tényleg jó, jó, jó készító. Én, én is jót autóztam ma. Hát igen, igen. Az, a, az az igazság, hogy, hogy személyes szinten is felül kellene vizsgálnunk néhány szokásunkat, de a legfontosabb az, az hogy mi átlagemberek keveset tehetünk, ezért ezek politikai és gazdasági döntések, és itt a világhatalmak elsősorban a G8 országok, de, de az OECD tagországok, mint Magyarország is komolyan tud tenni ezekben a kérdésekben, és valóban ezt a, ezt a szemtelen igazságot, hogy, hogy Etiópia gyakorlatilag kevesebbet kap vissza segélyek és, és támogatások formájában, mint amit az adósságainak a törlesztése során fizet. Ez, ez, ez, ez ez egy olyan, olyan fajta kizsákmányulásnak nevezhető folyamat, amit, amit le kell állítani. Semmiféle politikai akaratot nem látok erre vonatkozóan. Tehát ezek, a, ezek az akciók, ezek jók ahhoz, hogy fenntartsák az igényét, vagy fenntartsák a kétséget a felől, hogy minden világok legjobbikában élünk az emberek tömegeiben, de azt gondolom, hogy valójában a hatásuk hát legalábbis kérdője, megkérdőjelezhető, akár, akár több generációra, generációra rávetítve is. Hát igen, mondjuk én azért optimista vagyok, és nyilvánvaló hiszek abban, hogy, hogy együtt sok ember sokszor elmond dolgokat, akkor ennek nyilván hatása lehet. Elmondanám azt, hogy ez az akció, amit mi szeptemberben vagy most a, a múlt héten, október 17-én csináltunk itt Budapesten is, az egy olyan akcióhoz kapcsolódott nemzetközi szinten, ami a világrekord, tehát a Guinness világrekordok könyvébe fog bejegyzésre kerülni, minden idők legnagyobb tömeg megmozdulása, tehát hogy azért vannak itt olyan momentumok, illetve tények is, amik bizakodásra adnak okot, ez van olyan ország van olyan ország, olyan a világon, ahol kisebb a civil aktivitás, mint Magyarországon? Mert eszembe jutott még egy Guinness rekord. Tehát hogy azért itt lehetne egy erős sorozatot is csinálni, hogyha már hát be akarunk kerülni a Guinness rekordok könyvébe. Hát igen, ez, ez jó kérdés. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak itt óriási bepótolnia valói vannak. A civil kurázsi, a, a, a dolgokért, ügyekért, jó ügyekért való kiállásban nekünk komoly lemaradásunk van. Rida Balázsnak, az Antropolis Egyesület elnökének, illetve a Kerekisda Világot kampány egyik szervezőjének nagyon szépen köszönöm, hogy. Igen? pillanatra csak, hogy nagyon szeretettel és szívesen látjuk Önöket és minden hallgatót október 21-én, 22-én a Gödörklubban, ami a kampány egyik nagy eseménye lesz egy fesztivál, tranzitfesztivál globális szolidaritás napjai eseménysor, ahol két napon keresztül folyamatos programok filmvetítések, workshopok beszélgetések és koncertek várják a, a megjelenteket teljesen ingyenes minden programunk és, a, és gondolom, hogy a, a globális társadalmi igazságtalanságokról szóló kampánynak a, és az, az alkapcsolatos tényekkel kapcsolatos felvilágosítás és ilyesminek a jegyében szajlik majd, ha jól igen, nagyon sok információt, mert a háttéranyagot, a beszélgetéseken nagyon sok fontos ilyen tényt és adatot, összefüggés lehet majd ott hallani. Tehát akkor aki érezné felelősséget az a gödörklubban huszon... Egy, 22, 22 tehát most e szombat-vasárnap, szombat, szombat mind a két nap tehát, este. Tehát most szombat-vasárnap. Így az, van, így van. Az ünnep előtt két, előtti két nap. Így van, pontosan. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, visszont Apropó, gondolkodtak már önök azon, hogy a hírek miért szerepelnek minden híradó végén? Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Kedves Robert, bár a tűzsdei befektetések napi mozgása csak pár tízezer embert érdekel és érint, a hírek után és az időjárás jelentés előtt azonban a remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tűzsdét, mint befektetési és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió! Némi késéssel, de azt mondják, jobb későn, mint soha. Köszöntöm Váradi Tibort a stúdióban, aki a humanista mozgalom egyik aktivistája, és számos hírt hozott nekünk, mi fontos, érdekes, aktuális és társadalomkritikus. kritikus. Mindenfelé úgy látom tüntetnek a diákok, egyrészt Magyarországon is a hőok -ok szervezésében, ugye a tandíj ellen, miközben ugye olvassuk, hogy Chileben is ismét tüntetnek a diákok, akiket vízágyúval kergettek szét bár a történethez hozzátarszik, a Csilleben egy pár hónappal el ezelőtt elég komoly diák tüntetések voltak, amilyek gyakorlatilag minden akkor kitűzött célukat elérték. Miközben itt szintén Tandi ellen tüntetnek a diákok, és természetesen, mivel hogyha valaki kimegy az utcára, akkor ő szükségképpen valamelyik politikai oldalt támogatja a nagypártok szemében, ezért a fiatal baloldal már ki is adta a nyilatkozatot, hogy aki a Tandi ellen tüntet, az a Fidesz forgató játszik. <gül> tehát ez egy nyilván most. De hogy baloldalt, egyáltalán baloldal, de hogy, de hogy baloldalnak hívják magukat. Tehát, hogy ez a, ez a, ezt a kifejezést használják, hogy baloldal. Ez annyira érdekes. Tehát, hogy így ezt a szót önmagában így végs a végsőkig megfosztják a jelentésüktől, jelentésétől. Tehát az, aki a maga részéről nem szeretne tandíjat fizetni, vagy mondjuk a szociális helyzeténél fogva nem engedheti meg magának. Vagy pusztán csak úgy érzi, hogy a kormányzat az eltékozolta az ő lehetőségeit, mondjuk, hogy a szarból visszahozza a kormányzást az előző ciklusban. És ezért neki most tandíjat kell fizetnie, az Fideszkottából játszik. Tehát Egészen hogy, abszurd. Egészen, és hogy a fia tehát fiatal, ugye baloldal döbbenetes, döbbenetes. Igen, igen, igen, és hogy a fiatal baloldal az mennyire szociális, és mennyire képviseli a fiatalokat. hogy ezt a két szót, ezt, ezt a baloldaliságot és a fiatalságot, azt így ügyben is milyen, milyen hatékonyan érvényesítik. Itt legalább el lehetne játszani, nem? Hogy akkor azért ők azért ellenkeznek De a kormányon. Az, az, az szociális uh, szempont, hogy mondjuk a gazdag, jól kereső szülők, gyermekei, akik mondjuk, uh, ne adj Isten, a, az iskolába mondjuk a 3-4 millió forintos autójukkal járnak be, azok ingyen tanulnak és végezhessék el mondjuk nem Azoknak az embereknek a pénzéből, akik ne adj isten, mondjuk napi 8 órát dolgoznak 18 éves koruk óta, Aha. és fizetik az adót, fizetik az egészségügyi hozzájárulása, stb. stb. Tehát, hogy a, a, az ilyen típus általában ilyen típusú általánosítás, hogy az szociálisan nem érzik. De nincsen általánosítás, aki, aki de egy a... konkrét helyzet van, konkrét helyzet, nem csak azoknak kell, nem csak a, jó, nem csak a gazdag burcsújköknek kell tandíjat fizetni, akik BMW-vel járnak be, meg vel járnak be az iskolába, hanem mindenkinek tandíjat ugye, kell egészen fizetni. Egészen pontosan, egészen pontosan úgy van, hogy, mind, hogy, hogy azok, akik szociálisan rászorultak, azok meg fognak kapni annyi kompenzációt, hogy ne kelljen tandíjat fizetniük. -vajon, vajon megkapják, és vajon hogyan csak Azért hívják ezeket szociális vívmánynak már egy kicsit izé ódivatú ez a szó, mert ilyenkor a társadalom eléri, hogy bizonyos dolgokat mindenki számára biztosít, szolidaritási alapon, és bizonyos dolgokhoz nem nyúlunk se rászorultsági, se gazdagsági alapon. Amikor ezt az elvet kikezdjük, akkor és egyre jobban kikezdjük, akkor kinyitjuk a pandora szelencét, és akkor igen, lehet, hogy most... A rászorultak bizonyos köre fog hozzájutni, de lehet, hogy utána megint jön egy helyzet, amikor megint baj van a is, és akkor egy kicsit a még rászorultabbak uh, jussanak hozzá, vagy hát akkor ki van botrány, hogy... hogy az emberek megtévezték a kormány trükköznek, úgyhogy rászorultak valójában, nem is rászorultak. Ugye Franciaországban ez megy most, hogy kiderül, hogy hát ugye, visszaélnek a segélyekkel, és akkor még csökkentsük. Szóval ezért érdemes bizonyos dolgokat leszögezni, hogy ezt a társadalom, az összes tagjának biztosítsa egészségügyi oktatást. És több, több, több évszázadnak a kőkemény érdekérvényesítő harcai, amelyeknek jó része az utcán zajlott, utcakövekkel a kézben, kellett ahhoz, nem kevés embernek a, a, a vére kellett, hogy folyjon ahhoz, nem kevés embert kellett, hogy elbocsássanak ahhoz, stb, stb. stb., hogy ezeket a vívmányokat elérjük. Nem azért, gondolom nem azért, hogy most egyetlen egy csomaggal ezek mind elvesztenek. Legalábbis én nem így gondolok vissza azokra, akik ezt elérték a nagyapáinkra. Jú. Egy, egyáltalán nincsen erről szó, külön, mert a világ számos országában soha nem volt ingyenes oly módon általánosan a felsőoktatás, mint mondjuk Magyarországon a Ez kommunizmus alatt. Az. Hát nézzük meg Amerikát, nézzük meg Na Jó, Angliát. Pont, pont amerikai, pont amerikai. Nézzük meg Angliát, nézzük meg Angliát. Jó, hát se, angliasa, semmi... angliasa, angliasa, angliasa szo szociális biztonságnak a, a szülőföldje. Mondjuk nézzük meg Svédországot, nézzük meg Dániát, nézzük jó, meg Németországot. Szó, a, a, hát azért lehet mondani a a leggazdagabb, a leggazdagabb országokkal, lehet összehasonlítani Magyarországot, csak mások hát a lehetőségek. Hogyha Magyarországon mindenkinek jut uh, uh, ingyenes felsőoktatás, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok embernek más területeken, más szociális területeken, a felzárhoztatás más területein nem fog tudni az állam mondjuk plusz segélyt adni. Tehát azt jelenti, hogy a mondjuk a hamburger sütődés milliómos fiát, miközben ingyen tanítatja az állam, a közben a szociális területen nem fog tudni olyan fejlesztéseket a, a, a, támogatni, ami mondjuk lehetővé teszi, hogy a ne, nem is tudom, hát mennyi cigány sorról az... a tehetséges cigány fiatal feljusson és egyetemre azért kerüljön. A költségetés... tehát, valami, azért a, a költségetésnek az vannak így más, más más részei, tehát van, van közlekedés, van útépítés, ami hatalmas milliárdok mennek, vannak hadikiadások, amire hatalmas pénze, tehát azért ez egy fokkal összetettebb, és azért, tehát egyébként pont ugye az előbb beszéltünk arról, hogy vízprivatizáció Afrikában, és szerintem ilyenkor így érdemes megnézni a folyamatot, ami a világban zajlik. Hogy miért van az, hogy Csilleben a, a tömegközlekedés privatizációja ellen, az oktatás tandíj emelések ellen, Magyarországon a Tandi emelések bevezetése ellen kell tüntetni, hogy Afrikában a víz privatizációról és a kártyás vízről beszélnek, ami olyan, mint itt egy feltöltő kártyás mobil, lemerül, akkor nem folyik víz a csapból, csak nem tud megcsőrenteni a vizet, hogy visszahívjon ez a probléma vele, és van egy ilyen folyamat, van egy ilyen folyamatról mindent egyre inkább privatizálnak, minden piaci alapú lesz, és ez szerintem rendkívül veszélyes folyamat, Attól független, hogy mondjuk ha így kiragadnánk egyet, és így letennénk az asztalra, amit én önmagában a díjat, és azt mondanánk, hogy ez nem egy, egy, egy folyamat része, akkor lehet, hogy beszélgethetnénk róla, hogy jó az, hogy 300 forintot valaki fizet, de önmagában szerintem ezek nem értékelhetőek, hogyha nem nézzük a folyamatot, amiben bele vannak ágyazva. Tehát, hogy lehet, hogy egyenként ezek mondjuk korrekt lépések, vagy ezeknek egy nagy része korrekt, azt állított, tehát, hogy lehet, hogy a vízidé jön magába korrekt, de el kell utasítanunk, mert Afrikában nem tudom én a vizet pénzért adják, meg azért, mert nem tudom én mi történik. Szép sarkítás, szép sarkítás, ez már Tehát egy Teljesen irrealis dolog az, hogy piacosítás történik olyan területeken, mondjuk Magyarországon, ahol egy kommunizmus diktatúra volt, nem volt piacgazdaság, Folyamat. Egy pillanat, pillanat Nyugat-Európában piacosítással, nem a piacosítással, és nem a privatizációval, nem a magántulajdonnal van a baj, hanem annak a most már teljesen irreális mértékével. Magyarországon most már 10%-hoz közelít az állami tulajdon. Olyan mértékben eladtak mindent. Nyugat-Európában, most említhetném Franciaországot, említhetném Németországot, említhetnék más egyéb Hollandiát, Nyugat-Európai országokat, 30% körül van az állami tulajdon. Tehát Alá mentünk már annak az európai, európai átlagnak, ami az állami tulajdon és privatizált tulajdon arányát jelenti. És közben, mindeközben mindvégig az Európai Unióra, az Európai Ságra, meg a kádárizmus végére hivatkoztunk. Jó, tehát, Tobi, azt ne felejtsed el, hogy azért, hogy azért csökkent ilyen mértékben az állami tulajdon, mert az állam azt mondta, hogy, hogy igenis, igenis ingyenes az oktatás, igenis ad lakástámogatási hitelt mindenkinek 20 millió forintig, mert az állam felvállalt Ezer és ezer olyan dolgot, amire nem volt pénze, nem volt adóbevétele, és ezekből a privatizációs bevételekből fedezte. El kell dönteni. Persze azt is lehetett volna mondani valamikor 8-10 évvel ezelőtt, hogy nincsen több privatizálás, minden marad állami tulajdonban, viszont a szociális rendszert, az oktatási rendszert nagyon-nagyon keményen megnyírbáljuk. Ke ezek feltételezik egymást. Az, ezek állami, a dolgok. Tulajdon, az állami tulajdonban lévő dolgok, lévő javakból nem csak úgy lehet, úgy lehet pénzt fakasztani, hogyha eladjuk őket. Azokat működtetni is lehet. És pedig profitábilisan. Nem egy és nem két olyan szektort adtak el Magyarországon, amelynek részben vagy egészben felvásárlói nyugat európai államok voltak, például a svájci állam, például a francia állam. Nagyon-nagyon sok szektort vásároltak, nyugati államok. Amikor Kunce Gábor azt mondja, akiről nem sokára lesz szó, mert elbúcsúzunk tőle nem sokára, amikor Kuncegábor azt mondja, hogy a, ma a magyar állam gaz az állam rossz gazda, akkor ez úgy tűnik, hogy nem úgy általában az államra vonatkozik, hanem kifejezetten a magyar államra ugyanis, amiktől a magyar állam úgy, úgy akar szabadulni, mint ördög. A az valahogy a francia állam, a svájci állam számára egy kívánatos, egy vágyott ágazat Magyarországon felvásárolja és profitabilisan működteti mert ők befektetési formákat keresnek, tehát amikor te eladod a lakásodat mondjuk 20 millió forintért, vagy kiadod 20 ezer forintért, azért az nem mindegy a te napi költségvetésed szintjén, hogyha neked sok pénzed van, akkor te kiadod a lakásodat és az a, és az a 20 ezer forint az, az csak gyarapot, gyarapítani fogja a te pénzedet. Ha viszont nincsen pénzed, mert egy csomó beruházás kell eszközölnöd mondjuk a másik lakásodba, akkor azt a 20 millió forintot fogod és be belerakod abba, hogy felújítsad a másik lakásodat és ott él normálisan. Hát erről ez szólt ez a magyar, ma, magyar állam. Ne, nem, le, nem lehetett ezt ilyen befektetési alapon kezelni, mert egész egyszerűen olyan társadalmi megrázkodtatások jöttek volna, ami különben az az igazság, hogy így is el fognak jönni a a kapcsán, de de 6-8 évvel ezelőtt lehet, hogy sokkal drasztikusabban történnek meg, hogyha neked igazad van, és mondjuk 30-40 százalék körül akarja tartani Magyarország az állami tulajdon. Szerintem nagyon, nagyon óvatosan kell bánni például azokra, amiket az előbb mondtál, hogy a költségvetés, hogy innen elveszünk, onnan beleveszünk. Itt van például a főváros, én ennek a költségvetését eléggé nézegettem. Van mondjuk 200 milliárd forint közlekedés fejlet, nem, 200 milliárd forint fejlesztése, évente. Ennek a három körülbelül közlekedés fejlesztése megy. Marad, az egy negyed, ami minden egyébre. Most akkor uh, miért kell, akkor az bizonyítani, hogy azon a negyeden kell tologatni, és miért nem gondolkozhatunk arról, hogy például mi történne, hogyha Budapesten azt mondanánk, hogy a metró, az új metró helyett, ami ugye mennyibe kerül, 400 milliárd forint, hogy akkor helyette építsünk, vagy újítsunk föl kórházakat, és, és oktatási intézményeket. Miért nem tetszik fel ezt a kérdést? Miért nem nézhet, hogyha mondjuk az azért, mind, mert ez a mítosz, hogy a közlekedés, vonz be, a bevonzott tőke pedig jól étett terem. Jó, akkor olimpia. Tehát, hogy van ez akkor a, a... olimpia. Itt van a fantasztikus terv, ezer milliárd olimpia. Ugye? Abból mi, mi, akkor miért nem lehet, egy olyan tervet csinálni akkor legyen lakhatás, mint szuperterv? Vagy akkor miért kell azt olvasnom egy programba, hogy be fog folyni a következő hét évben ebbe, az, nem, ebbe a régióba, ami szűkebb, ugye, mint az ország, Budapesti régióba, egy trillió forint, 1,2 trillió forint be fog folyni az EU-ból. De természetesen nem használhatjuk fel egészségügy, egészségügyre és oktatásra, ez hülyeség, ez félrevezetés, ez egy ideológia hajtsa, ez a neoliberális gazdaságpolitika, ami pontosan azt akarja elérni, hogy bizonyos intézményeket úgy lerontsunk, mint például az egészségügyet, hogy utána azt, aki nem akar változást, ezt olyanok állítsunk be, mint aki a -a azt akar, hogy ezt tovább rohadjon. Nem erről van szó, állami tulajdonban is fel lehetne ezeket javítani megfelelő intézményeket meg kell javítani ellenőrzési mechanizmusokat kell csinálni de erre vannak anyagok ez nem egy ez nem egy ilyen rakéta hadmű nem tudom gén technológiai csoda hogy ilyet, hogy le csinál, lehet ilyet csinálni hát biztos lehet és uh, csak az a nagy kérdés hogy miért nem csinálják meg a politikusok tehát hogy de nincs rá szándék de miért ne lenne szándék? Miért ne lenne, Hálva, mert borgog, borg? egyszerű beadni? Azért, mert egyszerű beadni, mint felfejleszteni és működtetni. Azért, mert mindent, mindent le akarnak tenni, mert semmi iránt nem éreznek felelősséget. Nem egy felelősség az iránt. Meg itt jön be a képbe, hogy igenis van egy nagyon erős nemzetközi nyomás, hogy ez megtörténni, mi is kaptunk olyan kölcsönöket, amikért meg kell ígérni bizonyos dolgokat. A, a GAC a, a egyezmény aláírás, akkor most nem tudom ezt magyarul, hogy kell lefordítani, mindegy a szolgáltatások kereskedelméről szóló egyezmény, igenis Alá kellett írni a Magyarországnak egy titkos jegyzőkönyvben, hogy milyen szektorokat ajánl föl privatizációra. Ezt próbálják bizonyos civil szervezetek egyáltalán megszerezni, hogy mi az, amit vállaltunk. De igen, szóval ez nem összeesküvés elmélet. Több, hát, pedig utána, hát nézz utána, nézz utána. ezek Jó. titkosított jegyzőkönyvek, a vto titkosan működik. Fel lehet vetni azokat a kérdéseket, amiket mondtál, mert uh, demokrácia van, szólásszabadság, és azt gondolom, hogy bizonyos, uh, hogy akár még a kormányzati, vagy a főpolgármesteri hivatal, talban is felvetődnek azok a kérdések, hogy 400 milliárdot most mire fordítsunk, metróépítésre vagy valami másra. Csak az az igazság, hogyha valami másra fordítanánk azokat a pénzeket, akkor ugyanígy ülnél, és arról beszélnél, hogy az emberek nem tudnak munkába jutni, nem tudnak dolgozni. Jó, én hetes es jöttem, nincs, ott el, a metro nagyon jó volt, nincs, szuper volt. Nincs én, én, nem, nem életképes a város, miért nem tud, tudott volna valamikor, nem tudom én milyen felújítások helyett ide rakni pénzt, tehát hogy ez, ezek teljesen dolgok. Van egy torta egy pici torta, és azt fel kell valahogy osztani, Jó, és most kárhoztatni, kárhoztatni a neoliberális gazdaságpolitikát, meg nem tudom én, meg az EU-s forrásokat, hát ide adnak most pillanatnyilag pénzt, pontosan ez a régió, Budapest is kap egy halompénzt, és most az, az, azon sopánkodni, hogy ők ezért, ezért cserébe azt szeretnék, hogy, hogy liberalizálja Magyarország egy csomó területén, egy csomó szektort, hát egy normális dolog, hát ez így működik értelemszerűen, nekik is üzlet ez az uniós ország. Hát nekik is, is üzdett ez az, az ország, ország. Tehát ez így, így aggályos, ja, és az a probléma egyébként hogy nem is, a, tehát hogy is minden ország kezd ennek a mártalékává válni, ez nem egy magyar jelenség, ugyanezen a folyamaton keresztül esnek a Skandináv országoktól francia országon keresztül a kelet-európai országokig tehát és, és, mind, és világszerte van ezzel szemben tiltakozás is a, a tortáról, meg abszolút egyetértek veled, azért mondtam hogy egy egészen konkrét javaslatot. Hát igen, a tortából most aránytelenül sok pénz megy közlekedés fejlesztése Budapesten. Én tudom, hogy fontos, meg nekem is fontos, én is busszal, meg metróval járok, de azt gondolom, hogy fontos az egészség és az oktatás is. És azt gondolom, hogyha bejön egy trillió forint az EU-ból, ami ugye legtöbben nem is tudjuk ez mennyi, de azt hiszem az 120. tehát 1 és 0 0 0 0 0 0 forint akkor ö, nem biztos, hogy be kéne venni azt a domát, hogy, hogy nincs pénz, amiből mondjuk bizonyos létfontosságú közszolgáltatásokat föl lehetne újítani, vagy, vagy életben lehetne tartani. Csapataink harcban állnak. Nyugalom, szörcsőközép kormány a hepén van November 3-án, este 8 órakor Óbudán a Fény-Sodolk utcai egyesítjük erőinket a Partizán Bál és a Roggyabbi csapataival. Várunk minden szabadságharcos és katastrofa turistát. A forradalmi kulatról az ülői úti fák gondoskodik. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről.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 TVw.széső Befejeztem, mert már nem tudok hozzátenni sem az SDS-hez, sem a magyar politikához mondta a Magyar Narancsnak Kunce Gábor. Az interjúban Kunca elmondta, hogy a jövő márciusi küldött gyűlésen már nem indul az SDS elnöki posztjáért. 2010-ig azonban egyéniben megválasztott képviselő, amiről felelőtlenség lenne lemondania. Jövő évvel kapcsolatban alapnak nem adott egyértelmű választ. Kunca elmondása szerint elsősorban abból van elege, hogy a pártok nem képesek megegyezni a fontosabb kérdésekben. Véleménye szerint az SDS nem csak akkor működik, hogyha ő van a párt élén. Utódja egy vélemények szerint Fodor Gábor vagy Kóka János lehet. Inkább úgy kellett volna megfogalmazni, hogy véleménye szerint az SZDSZ nem csak akkor nem működik, hogyha ő van az élén, hanem más is tönkre tudja tenni, vagy hogy most, hogy ő már teljesen a gyakorlatilag, mint én országosan olyan két és három százalék közé juttatta, most már átadja bátran és akkor most már Fodor vagy Kóka is elintézi azt, hogy a következő választásokon, ami három év múlva, vagy három és fél év múlva esedékes, valóban kiejtse a kiszavazósóból ezt a kicsi és identitását teljesen elveszélytett pártot. Igazából azt nem értem, hogy ő azt mondja a Gábor, azzal indokolja a lemondását, hogy ő már nem tud hozzárakni se a politikához, se a magyar belpolitikához, se az SZDSZ-hez, semmit nem tud hozzárakni. Gondolom én ugye elveszett a lendület, a kreativitás, az ötletek habajó nyaralna de de ezzel szemben felelőtlenség lenne a politikai az országgyűlési képviselői mandátumáról lemondania. Hát szerintem egy ilyen hozzáállással felelőtlenség megtartani azt a mandátumot, tehát, hogyha valaki ennyire uh, enervált, ennyire kiégett, hát annak el kéne mennie nagyon hosszan nyaralni. És, és miért mi, mi, ugye a magyar politikának a legfőbb színpada a magyar parlament? Hát hogyha ő ehhez nem tud hozzárakni, úgy gondolja, akkor minek erőlthetni? De tényleg azt mondja, hogy ő már nem tud hozzátenni, sem az SDShez, sem a magyar politikához, de marad. Igen, Tehát, hogy így egy, egy, egy érthetetlen. tagja marad a frakciónak. Már önmagában nem is tudom, hogy ezt így mikor kezdte el érezni, hogy ő nem tud hozzátenni semmit sem az szdsz hez sem a magyar politikához. Mert mondjuk ez a Duma az ő szájából már igazolt lett volna egy olyan hát egy olyan négy-öt éve legalább. Tehát, hogy így, így, én, én jó, szerintem... vitte az SZDSZ most is a parlamentbe, tehát, hogy a kun, kuncsi kunc, egy abszolút sikerember. Sikerembernek, te sikerembernek nevezed azt az embert, aki, amikor átvette a pártot, akkor egy olyan 21-néhány százalékos, 21 százalékos párt volt, onnan aztán olyan 18 százalékos lett, aztán onnan 7, onnan 5, és mostanában folyamatosan a küszöbb környékén táncol. Most lehet, hogy másfél százalékot, vagy 12 ot százalékot 2002-höz képest 2006-ban de nem ez a siker, de nem ez a siker, mert nem az az érdekes, hogy hány százaléka van a egy pártnak a különböző közélevénykutatásokban, hanem, hanem hogy beviszed a formányba. Hány ormányba. miniszteri bársony széke van, és abban meg viszont konce igen magas számot tud mondjuk az elmúlt 12 évben produkálni, tehát, vagy 12-ben. Na, jó, na jó, de hát folyamat, na jó, de hát a, a lét... A, a teljes létbizonytalanságnak a közelébe sodorta a pártot. Hát mo most gyakorlatilag, most vidéken, most vidéken mekkorát égtek? Hát a következő választásokon lesz esélyük. Hát de most komolyan, főleg ha kóka jön. <gül> <gül> akkor Érdekes, a létbizonytalanságról az embernek tényleg az jut eszébe az a nyugdíjasok. nyugdíjasok akik <gül> a akik kupargatják a gázszámlára a pártot. Na jó, de hát egy, párt, beteből, a, egy pártnak viszont ugyanez az 5%. És ami, és az ami a párt, ami, 8, ami Mari 8, néninek 8 a krumpa főzelik, hogy meg tudja főzni, vagy nem tudja megfőzni az az 5% egy pártnak. Ez a az a párt, amelyik 12 éve kormányon van annak, meg olyan nehéz a létbizonytalanságról bármit is mondanunk, vagy tennünk, vagy nem tudom én mi. Jó, hát, jó. Hát. Arra nem lehetne jött rá megkérni, hogy a kollégáit is esetleg hívja meg magával. Van, van még egy pár pártelnök ott a, ott a parlamentben, akit szintén jól lenne szerintem nyugdíjazni. És meg mehetnének együtt, olyan szépen ünnepelnék. Igaz... Én, én tényleg elmennék a bulira. Különben az igazán nagy kérdés alapvetően, tehát hogy ezt már lehetett tudni, hogy Kunce azt nem fogja végigcsinálni ezt a ciklust. A nagy kérdés az, hogy Fodor Gábor vagy Kóka, mert igazából a két ember között bár, bár, bár, bár nem csak a hajszínük, hanem ezer más dolog is az Azért azt, nagy különbség, akát, különbség. van a Kárkóval. a alapvetően egy a liberális gazdaság, filozófia a, uh, ünnetort, a Fodorral, meg a liberális etika, vagy, <gül> uh, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, az emberi jogi érzékenység. Legalábbis ezt feltételezzük mondjuk így első neki futásra, hogy ugye hogy ezek a hangsúlyok uh, máshogy jelennek meg. Tehát én azt gondolom, hogy Kóka, bár mondjuk, uh, mondjuk elismerte, hogy ő füvezett meg, stb., de nem hiszem, hogy mondjuk első számú uh, feladatának érezni például mondjuk a könnyű drogok legalizálását, miközben egy Fodor Gábor valószínűleg uh, of um. Sokkal erőteljesebben jeleníteném meg ezeket, és értelemszerűen ugye a magyar belpolitika is talán gazdasági kérdésekről. Jó, de az, hogy, át, át, át hogy, hogy, hogy... hogy füvezett, azt is úgy vallotta be, hogy az már egy vádirattal is felért. Tehát, hogy valami olyasmit mondott, hogy ő egyszer kipróbálta, nagyon rossz volt, rosszul volt, és soha többet hozzá se nyúlt. Tehát így, így, így elmesélte, de ezzel nem, hogy így igazából így rávet volna bárkit, vagy ilyen bocsánatosnak állította volna be, hanem az élete egyik nagy tévedéseként Számos a másik meg az, hogy Fodor Gábor az, hát hogy mondjam, Fodor Gáborral talán az SZDSZ visszaszerezhetne valamit a régi arcából. Kókával az SDS, az a teljes investésbe menekülne, az egész biztos. Tehát az, az ami most a kék MSZP, az hosszú távon inkább egyre lilásabb MSZP lenne, és aztán pedig így bele az MSZP alattiába, És 2010-ben meg teljesen bele is veszne abba, és oda le is lenne folytva. Én Csak mindig azon gondolok, hogy van, mindegyik párban vannak ilyen arcok, akikről azt hírlik, hogy még megőrizték valami az ilyen erkölcsi kiállásokat. És van ilyen, igen a fodor, meg ugye azért van itt a jobboldani, és ilyen zöld politikusok, most nem akarom megnevezni, meg. Mert Inészolt gondolok Zoltán. De jó, de ilézzolt a, a hogy mondjam a, a zöld döntudatát, meg, meg a cselekvési készségét, azt mi sem bizonyítja jobban annál, mint hogy ő nem is került föl a listára a Fidesz listára olyan előkelő helyre, hogy aztán bejusson a parlamentbe. Tehát a Fidesz őt a parlament. Igen, a, igen, ez mondjuk hát ez. Azért ez mellette szól, igen, igen. És nem igen. képviselő konkrétan? Igen, szó, a, igen, azt hiszem Terézvárosban azért bejutsz, de az más tészt. Én ez, ez, a a, rá, a mikor van az a pont, amíg, amíg, amíg az ember benne lehet ezekben a hagyományos pártokban, akik azért úgy látványosan erkölcstelen politikát folytatnak, szerintem jobbtól balig oda-vissza. Ö, olyan, el, olyan, olyan elvek alapján, amik, amik nem léteznek. Most mindegy, például célozunk, itt az SDS esetében, amely kiáll George Bush politikája emellens, ö, teljes merszélességgel. Most akkor hogy? Tehát ezek a liberális emberjogi párti, vagy, vagy mitől megszavazzák a, a 13. kerületben az, hogy, hogy a hajléktalanok és a koldusok azok nem lehetnek a 13. kerület területén. Tehát el, fel, menjenek hogy is menjenek haza. Menjenek haza. Ilyen, ilyen kérekeztő politikák, és akkor hogy lehet ezekben Csak a, azt azt legyenek, a liberálisok. Igen, és, és tehát nem akarom én teljesen kétségbizt, egészen megvagyok meg róla győződő, hogy vannak jó emberek ezekben a pártakban, de nem értem őszintén, szó, szóval, hogy, hogy bírják akkor ki, és, és szerintem nem kéne ott maradni. Jó, hát azért a hatalom az azért sokat dob a dolgon. Az, a, az azért megadja a bukéját ennek. Most pedig következik kis találós kérdésünk a mai napra. Amit hallani fogtok, az egy, egyik Fidesz gyűlésen ahol annyit azért segítek, hogy részt vett semmilyen volt is a KDNP frakció vezetője és elnöke. Hát ez a kosutéri szokásos napi performanceok -ok egyikén használ. Ma történt. Párnapja, párnapja. Nem, nem ma történt? Sasvári Sándor színművész előadott egy dalt az István a királyból. Ez a dal ez nagy sikerrel lement, és a közönségnek nagyon tetszett. A mi kérdésünk pedig az hozzátok, hogy van-e ezzel kapcsolatban bármi hiányérzetetek ezzel a dallal kapcsolatban. És ha van hiányérzetetek, vajon mi indokolhatja ezt a hiányérzetet? Bennetek van, esetleg a készüléketekben, sasvári előadásában, vagy az egész dolognak a politikai bukéjában? A hiba? Hol a hiba a most hallható dallal? 0630 30 30 88 1 az SMS számunk, amin várjuk az észrevételeket, tehát következik a dal, és várjuk hiányérzetetek okát. Hangosan, és együtt! Válaszra várva Rabok legyünk Vagy szabadok Nem kérdem én Meddig kérni A sorsunk Lehet még új Honkoglalok Csak annyit kérdezek A válaszra várva Rabok legyünk Vagy szabadok Szinte egy szinte egy szinte egy szinte egy szinte egy szinte egy szinte Nem kérdem én azt, hogy miért vagy te árva? Tudom ha súrst, most a sors vastahadat! Csak annyit kérdezek, a válasz a bárba! A legyünk, vagy szabadok? Nem kérdem meddig járnak Válassza várva, a babak legyint, várj, szaladó, nem azt mondja, hogy véget száj, Szaladó, sziladó, Szállj, Ami Nagyon kemény a konkurencia harc, a belpolitikával foglalkozó rádióműsorok között. Mi pedig nyerni akarunk. A Demokrácia RT szerkesztősége a következő négy évben az alábbi ígéreteket fogja teljesíteni. 1300 km autópálya. 16. havi nyugdíj. 200 százalékos reálbérnövekedés. A harmadosztályba száműzzük az FTC-t. Valamint ingyenes szexpartner biztosítunk mindenkinek. Szavazzon bizalmat a Demokrácia minden hétköznap délután fél 6 fél 8-ig. Válasszon minket, válassza a jövőt, a szabadságot, a biztonságot. Nagyon-nagyon sok sms kaptunk, te jó Isten, de sokat kaptunk. A papok, fiúk, kérdezzétek már meg a kuncét, az nem. Hamis papok, hamis papok, ez borzalmas és siralmas, írja Mari. Tudom, hogy nem ez a válasz, de kurva igénytelen ez úgy, hogy még a minőséget is hiányolom. Nem fizettek, el, nem fizettek jogdíjat? Egyébként új honfoglalók? véletlenül lemaradt a hazug papos sor vége szemforgató hamis papok papok, szegény Sasvári, nem tudja még milyen rabnak lenni, túl jó dolga van jobb lenne, ha nem uszítana <gül> ja Istenem, de mennyien írtak te jó Isten hát ezt, brutálisan sokat kaptunk Sasvári szánalmas a pap, KDMP és síralmas <gül> Milyen lehet itt, amikor kapcsoltak, hogy akkor ezt a számot fogom elénekelni, és, és utána kibeszél? A semmilyen. Ajajaj. És így, így futatta az agyában, hogy miket mondok, és így szemforgató, hamis papok, hát ilyet nem lehet. De, de hogy milyen primitív ez a sasvárita jó Isten, hogyha belegondolok, hogy ez a csávó, ez kihagyott a szövegből egy részt azért, mert ott volt egy pap. Nyilván Tehát, a hazug papnak gondolta, a volt a pap, KDNPL Nem is, is volt itt. pap. De, hát, nyilván alapvetően egy tartott, és hát ezért érezte, úgy, hogy de igen, kiros, kiros látkozik, úgyhogy ki kell. Hát így gondoltam. Igen, igen. ha így gondolja a Sasvári, az azért egy, ke egy kemény kiállás, és így mondom jelzi. hát hogy, ez kratulálni. Tudatos dolog a Sasvári részéről, akkor szerintem azért, a sasrácban tényleg van karakájság. Tehát, hogy nem, nem szokás egy oldalon belül ilyen durván valakit személyében bírálni, mint ahogy tette, ha ez az értelmezés igaz. Ha a másik igaz, ami mondjuk azért feltételezhetőbb, hogy ő azért hagyta ki, mert hogy, hogy hát mégse beszéljünk szemforgató hamis papokról a KDNP elnökének a jelenlétében, a kereszténydemokrata Demokrata néppárt elnökének a jelenlétében, akkor ő viszont a szemforgatásnak egy olyan újabb. milyen a nevernek a dimenziójával szembesülünk, ami, ami, amire valószínűleg nem is gondolt a jobb amikor megérte ezt a szöveget. Arra sem gondolt különben, hogy. Direkt politikai ellenfelei fognak ezzel a számmal kampányolni a, az ő politikai oldala ellen, de arra meg végképp nem, hogy ilyen szemforgató módon kihagynak szemforgató részeket. Na, hogyha valami vagy valaki jelen van azok közül, akik szerepelnek a versben, akkor azt ki kell hagyni, vagy csak akkor kell, hogy Ha a... Célúzni akarsz rá, <gül> hogy, hogy, hogy ugyan, ő igen, ugyan. igen, igen. <gül> Konkrétan, tehát mindenképpen érdekes ez, mert hogyha belegondolok abba, hogyha mondjuk a, a bal az aztán tényleg a magyar valóságnak minden percében, minden pillanatában jelen van, és akkor Mondjuk ki kéne hagyni a himnuszból azt, amikor arról van szó, hogy akit régen tép, akkor azt nem mondom, mert hogy az, az, az egy jelen valóság. Vagy pedig egyszerűen csak arról van szó, hogy Sasvári úgy gondolta, hogy ez a rész ebben a szövegben, ez nem helyes, a papok nem szemforgatók, nem hamisak. Igaz hogy, ezt, igaz, hogy ezt koppány énekli, aki egy pogány vezér, de akkor se. Nem. Azógy, Jó, itt nem. ma nem. Már nem. De, Már nem. de a Bróli eredeti szövegének ugye azért ismerjük a politikai áthallását, hát alapvetően ugye az állampártnak a tisztségviselőit, nem, nem az egyháznak a, a különböző reprezentánsait támadta egy kvá, kvázi indirekt módon. ez a Egyház sor. és állam összefonódásáról van itt szó? Arra, arra célzol? Másrésztről azt akar, azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha Sasvárit meghívná valamelyik KDMP alapszervezet, nem is tudom mondjuk Sárospatakra, hogy adjon elő egy, teljes István a királyt, és akkor így iszonyatos szenvedés lenne, mert például a nem kell olyan mm, mm, mm, <gül> aki mindent <bocsánat. gül> Nem kell olyan sátán, aki mindent megbocsát. Elő lehetne ezt adni jól. De egész biztos vagyok benne. Minden esetre az a tény, hogy ezt, ezt ez az ember, de tényleg előadta is, így adta elő, ennél nagyobb szegénységi bizonyítványt én az utóbbi Hónapokban ennél nagyobb cikit, én még nem láttam. nem Na, ha, ha összön, volt azért, egy jó összöd. Jó nyilván. Azért, jól, van, a hér. Hér. A, a jó, jó Arra egy miniszter Jó, aki ne tud előzni. Tehát, jó, hogy jó, ha jó, kell az arabokkal poénkodik, ha kell mond valamit. Tehát, hogy ezek a kis sasváriak, ezek a kis nyomorban nyitva, jó, sehol nincsenek, már jön a mi fárkunk. Nem kérdem én, meddig járnak mi Elégedettség így jellemezték a hírszerző forrásai a Fidesz vezérkarának hangulatát. Az elmúlt hetekből szerintük a Fidesz több tekintetben is győztesen került, ki, tarolt az önkormányzati választáson és el tudta érni, hogy Gyúcsányt megosztóbb személynek tartsa a közvélemény, mint Orbánt. Ráadásul sikerült a népszerűtlen Gyúcsányhoz oda nyomni az MSZP-t. Egyetlen dolog miatt fáj a Fidesz vezetőinek a feje, hogy miként sikerül majd lekeverni a kosútéri tüntetéseket. Több vezető ugyanis a pártra nézve hosszú távon károsnak tartaná, hogyha elhúzódnának az ilyen típusú utcai demonstrációk. Úgy tudjuk a belső értékelés, szerint a Fidesz kimerített minden alkotmányos és demokratikus eszközt, hogy a politikai stratégiáját jelesült gyúcsán meggyengítését véghez vigye. Az elmúlt hetekben a miniszterelnök társadalmi elfogadottsága a vártnál nagyobb mértékben meggyengült, ami a Fidesznek kedvező szól evélekedés. Sabár nyerő érzik magukat a Fidesz vezetői mégis van ányi hirtelen jött sikernek. Évek óta a saját tengelye körülforog a párt, érdemi megújulásról nem lehet beszélni, de most éppen a győzelmek miatt ismét nem lehet belső kritikákat megfogalmazni. Fogalmazott a hírszerzőnek egy jobboldali politikus. Megint valaki szivárogtat, megint van egy jobboldali politikus, aki a hírszerzőnek fogalmaz. Nem tudjuk, hogy kicsoda, de szerintem az a hírszerzőnek az egyik munkatársa, aki személyesen nem is ismer jobboldali politikust. De így kell híreket gyártani egyébként. Leülök, hivatkozok egy informátorra, akit nem nevezek meg, gyártok egy hírt, ami szivárog, és nagyon elégedett a Fidesz, de ugyanakkor aggályosak a tüntetők, nem tudjuk, hogy hogyan fogják ezt megoldani, mert ez hosszú távon problematikus. Fogalmazott egy egy jobboldali politikus. És akkor ez, innentől kezdve ártottunk egy hírt, és meg is élünk belőle, igaz? Na ja, pedig én mindent további nélkül elmondtam volna, hogy ezután az önkormányzati választási eredmények után a Fidesz vezérkara biztos, hogy nagyon-nagyon elégedett. És, <gül> és, ez, nem kell ehhez feltétlenül a belső körhöz tartozni, a belső maghoz, hanem, mint tudom én, mondjuk a józad logikát is lehet néha használni. Hát, az, az, az biztos, hogy a le, lesznek problémák. Tehát, hogy ez, ez például mondjuk az ilyen típusú sasvári <gül> terformanszok miatt is kellemetlenné válhatnak, hát ezer másokból is, de, de alapvetően a Fidesznek hát töknyerő helyzete van és most az, hogy, hogy 22-vel vezetnek, na! Hát az, hogy ez egy totális padhelyzetben sikerült magukat bejátszani, Tehát azt mondták, hogy addig lesz a Kossuth amíg nem lesz kormányváltás, na már pedig az nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz és hát tényleg elég kellemetlen lehet, hogy most hogy mondjuk meg az embereknek, hogy akkor... De ezt komolyan gondolod, hogy ez kellemetlen? Bárkinek is, aki a magyar parlamentben ül, akik az Létezik elmúlt 16 évben, akkor valahogy évben kellemetlen, olám, az, az elmúlt 16 évben olyanokat ígértek, én. hogy például 15. havi nyugdíj, vagy 14. egész konkrétan a fidesz az MSZP olyasmiket ígért, hogy, Tudom, hogy az a csökkentést lesz, tehát hogy én igazán az el mondom, fogják intézni, van annyi rutinok az, azt mondani Azt mondani, hogy, e, hogy egy, egy ilyen, hát, de még ez csak nem is hazugság. Hát ők így mondtak valamit, ami, ami túl, túl nagy volt, végül is nem sikerült, nem ment. Ez van. A gyógycsány olyan pofátlan, hogy a hihetetlen népnyomás ellenére sem távozik. Tehát hogy ez, ez, ez még tényleg nem a kritikus dolog. De, de nincsen kritikus dolog különben. Tehát nincsen Na, ma, ezért lehet elmondani a magyar politikáról, hogy egy kritikus dolog. Tehát hogy ezért, ezért, ezért, ezért, ezért nevezzük a magyar politikai életet úgy általában véve, hogy is mondjam, válságosnak, mert azon belül nincsenek válságok. Tehát igazából azt sem te ha hogyha kiderül, hogy valaki két és fél éven keresztül hazudott, az országnak a helyzetét alást, annak érdekéből, hogy a szarból a, vállal, a visszahozza, stb. Ami érdekes az én számomra ebben a hírben, hogy az a nagy siker, amit a Fidesz elkönyvel, hogy Gyurcsányt megosztóbb személynek tartja már a közvélemény, mint Orbánt. Tehát hogyha a Fidesz az Fidesznek egyetlen egy ütőkártyája lenne, vagy egyetlen egy ember, akire rámeri bízni ezt az országot, Orbán. Tehát Orbán az egy ilyen adottság. Tehát olyan Orbán, mint a meccsek, vagy a mátra, olyan, mint a, mint a Duna. Tehát az van, azzal kell kezdenünk valamit. Amit kezdenünk kell vele, hogy most Gyurcsánynál őt megosztóbbnak tartják, tehát az a cél, hogy Gyurcsányt lejárassuk, és akkor Orbán megint kevésbé megosztó. Tele van a Fidesz olyan figurákkal, akik nem megosztóak. Hát most mit Róba, tudom, én egy Kósa, Kósa Lajos az most egy Igen. megosztó figura, cseppet sem megosztó, de nem, hát Kósa Lajos az, az, az egy tévedés, a Dunához, hogy méret hozzá mondjuk a, a drávát, érted? Nem, nem mérhető. hát. Igaz, megosztó figura, hogyha valaki a... bárki lenne a Fidesz elnök, az megosztó figura lenne egyetlen belül. Egyetlen percen belül. Nem, nem. Am amikor, amikor ő majd kiáll a bármilyen nagy ülésre is mondani fog, e a azt mondod, hogy a Fidesz, De most azt mondod, mondod abbe, az az, az, a... hogy a valaki fideszes, abba kódolva van az, hogy a társadalmat azt kegyetlenül megosztja, durva meg brutálisan provokálja a lakótelepeket, .�t. ez nem feltétlenül van így, az Orbánnal o... így van. Nem mert, kéne, hogy így legyen. Mert feltétlenül kéne, meg, hogy így megosztó, legyen. Személy, mindenképpen megosztó személyiség lesz egy pártelnök, mert egy pártelnöknek tehát ez a feladata. Az... Ez a feladata, hogy megosztó legyen, mert, mert így lesz egyértelmű az ő választásokon. Amint mondtam a Fideszről, ahogy... hogy a Fidesznek nincsen más jelöltje. De ez, ez alapvető gondolati hiba, mert, mert alapvetően a Fidesznek talán még lenne, hogyha a Fidesznek kérdeznék erről. De Valószág Orbán Viktornak nincsen magánkívül pillanatilag más jelöltje. Fidesz pedig nincs van, Fidesz van, csak, csak van egy Orbán Viktor is, és ilyen szempontból tényleg olyan a Mátran, meg, vagy mint a Duna, mert egész egyszerűen hát a Fideszen belül olyan, olyan mértékig erős az ő hatalma, hogy, hogy potenciális ellenfél jelölt nem, nem is is, négy tehát választást meri, nem az az öd, négy választást elveszít az ötből, és egyre erősebb lesz. Egy tehát, ég... hogy ez, e... Most nyárt, a legutóbbit nyertem. Miért nem nyárhatni meg a következőt? De ez volt az első önkormányzati választás, amit a jobb oldal megnyert Magyarországon, komolyan mondom. Hát nem is volt még ilyen, de tényleg. Ah, hát Orbán, Orbán <gül> Viktornak sikerült. Hát ami még soha nem sikerült a jobb oldalnak, az most Orbán Viktornak igen. Gyurcsánynak sikerült, és az összödi hangmérnöknek, te is tudod. Nem tudom, ez a megosztásról én, én nekem úgy tűnik, hogy, hogy itt alapvetően ilyen asztalnál eldöntik vagy ő, vagy a, nem tudom, a párt vezérei, vagy maga Orbán Viktor, vagy a marketing tanácsadók, hogy ma milyen megosztók legyünk. Hát itt volt ez a választási kampány, és akkor egyik nap azt láttad, hogy jaj, hát hagyjuk ezt a piros-fehér-zöldet, meg ezt a hogy ne, ne annyira, ne magyarkodjunk, annyira inkább legyünk narancssárgák, ilyen kicsit ilyen európai feeling, uh, mit tudom én, de akkor, akkor ez nem annyira megy, akkor előjön a nagy széd a kosút téren, akkor ugye arról beszélünk, hogy szoborpark, kommunisták, stb, megint előösszük ezt a kártyát, és minthogyha így, nem tudom, így eseti alapon, így el, stratégiai alapon eldöntenék, hogy ma éppen mennyire legyünk megosztók, és pont ezért kicsit alacsonyak a, a reményeim azzal kapcsolatban, hogy mondjuk más ö, politikust is, hogyha elhelyeznének például ennek a pártnak az élére, hogy ez merőben más lenne. Mindenkinek alapvető érdeke a két nagy pártban, hogy, hogy alapvetően a kérdés úgy vetődjön fel a magyar közéleten belül, hogy, hogy a kommunisták vagy a fasizták. Ja. Mindenkinek ez az alapvető érdeke, mert hogyha már nem így vetődne fel a kérdés, hanem úgy vetődne fel, hogy ki a jobb szakember, akkor, akkor, akkor lehet, hogy nem, nem pont a két nagy párból lenne az emberek többségének a választása, mert, mert hát jó szakemberek különböző területeken azért akadnak itt is, ott is, amott is. Amíg viszont ez a kérdés, hogy, hogy ki a kisebbik rossz, és hogy úgy próbáljuk meg megállítani Orbán visszatérését, és mindannyian menjünk, Mencsi és szavazzunk az msz Menjünk a köztársaságot, vagy ugye a fidesz belül, hogy mindent tegyük meg, hogy a. Fejezzük be, a fejezzük be a rendszerre, be a rendszerrel, a posztkommunistákkalnak menniük kell, rossz ez a Fidesz, nem jó, de nekünk ki kell állnunk és harcolnunk értve, addig eznek a két politikai pártnak az uralmát, a, a teljes dominanciáját semmi nem veszélyezteti. Hát ennek a két pártnak pillanatnyilag a társadalmi támogatottsága majdnem 90%-os emlékezzünk vissza, hogy a rendszerváltozás idején, amikor kvázi az emberek még, még talán szofisztikáltabb módon próbáltak hozzáállni a politikához, mindenki kereste azt, hogy, hogy kiben, miért, meg miért lenne jó, meg hát egy új dolog volt ez a politikai játszma, akkor még jobb oldalon volt egy kis gazdapárt, egy kereszténydemokrata néppárt, egy magyar demokrata fórum, bal oldalon volt egy Fidesz, egy SDSZ, és volt egy MSZP, és ezen kívül meg volt három-négy nagyon jó társaság például mondjuk szociáldemokraták két liannával, meg mit tudom én. Tehát, hogy ilyen Petra Sovic annával, tehát két a... liannát ne hozzuk be a képbe, azt szeretném kérni. De nem, nem, nem ez nem azért, én... az, hogy összemosták az agyadban ezt a kettőt. Nem, nem, nem. Ez életemű, nem <sínt> tehát, hogy, hogy Alapvetően erről szól, és hogyha, hogyha ez az iszonyatosan erős uh, polarizáltság bármennyiben is enyhülne, az értelemszerűen ennek a két pártnak, a hatalmának uh, a gyengülését, vagy legalábbis relatív gyengülését jelenteni, és ebben meg miért lennének érdekeltek? A helyükben én is ezt csinálnám. Fidesz 6 pontot lát alkotmányosan aggályosnak a kormányzat által beterjesztett első három egészségügyi törvényjavaslatban, ezért az Alkotmánybírósághoz fordul. Ezt Mikola István a Fidesz parlamenti képviselője mondta csütörtökön Budapesten. A párt szakértői bizottsága jelenleg azon dolgozik, hogy az alkotmányossági kifogásokat a törvényjavaslatokhoz viszonyúva tudjuk megtenni közölte a sajtótájékoztatóján a képviselő, aki nem nevezte meg konkrétan az aggályosnak tartott pontokat. Mikola István szerint a bevezetése szociális fog szülni, háttérbe szorítja a valós ellátási igényeket, Ezen kívül méltatlan, hogy egy orvosi vizitért 300 forintot kelljen fizetni. Jó, én tegnap láttam különben az egészségügyi minisztert uh, nyilatkozni az estében. Nekem eddig nagyon rossz vélemény volt róla, de, de most kifejezetten meggyőző volt. Tehát, hogy amikor így feltették neki ezt a kérdést, hogy, uh, hogy, uh, hogy a vízidíj, hogy ez uh, nem felháborító, vagy felháborító, így mondja, hogy most miért csinálunk úgy, mintha eddig nem lett volna vízidíj. Hát igenis volt, igenis ment a paraszolvencia, tehát hogy most uh, nagyon, nagyon, nagyon egy ag agresszív módon közelítette meg, és szerintem kifejezetten meggyőző volt a figura, bár, bár, bár hát az mondjuk, hogy, hogy ez a fajta uh, léptekkel történő átalakítás így az egészségügyön belül, így uh, két dolgot jelenthet, vagy, vagy iszonyatos a kapkodás, uh, és valahol mint akarnak felmutatni, vagy, vagy nem elég nagy a kapkodás, és az összes többi területen a reformok elmaradtak, meg lemaradtak, mert egyedül az egészségügyben van az, hogy tényleg azt látja az ember, hogy, hogy folyamatosan változik, meg, meg, meg, meg történik valami, meg törvényjavaslatok, törvénytervezetek vannak, vizidíjak vannak, stb. Egyébként a, az egészségügyre kapcsolatban számomra az a szembetűnő, hogy viszonylag egyértelmű, hogyha át akarjuk alakítani, és mondjuk privatizálni akarjuk az egészségügyet, amit szintén ugye lebegtetnek, akkor uh, szükséges lesz, tehát szükségünk lesz bizonyos állami intézményekre, amelyek ellenőrzik, hogy hogyan működnek ezek a privatizált uh, egészségügyi intézmények, ugye, tehát nyilván az állam bizonyos szinten fenntartja a felelősséget. Na most Hogyha ilyen intézményeket ki kell építenünk, amelyek ellenőrzik azt, hogy hogyan működnek a privatizált egészségügyi intézmények, vagy hogyan működnek ezek a biztosítók, akkor felvetődik a kérdés, ha már vannak ilyen intézmények, akkor azt, miért ne ellenőrizhetnék az államilag finanszírozott egészségügyet ugyanilyen hatékonyan? és ezáltal mondjuk ki, kiiktatnánk azt, hogy valaki mellette ugye búsás, vagy hogy mondják, hasznot termel ki az egészségügyből. Ugyanis a, én tudtommal, de lehet, hogy itt tévedek, hogy a, a magántőke az alapvetően nem azért szokott a, jönni helyekre, hogy tőkét hozzon, a, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy adjon tőkét, hanem ők általában profitot szoktak gyűjteni, de hogyha valaki ismer más magánbefektetőket, akkor, akkor mindenképpen szóljon, mert akkor nekik szívesen aladnám az egészségügyet. De hogy mondjam, tehát hogy ez persze, hogy igaz, hogy a piaci logika csak mondjuk, amikor neked otthon elromlik a gáz helyed, és kihívod a, a szerelőt, az, az nem azért jön ki és csinálja meg, mert benne egy... Hi -hi hihetetlen messianizmus van a tekintetben, hogy minden gázkészüléket javítson meg, hanem azért, mert ebből neki profitja, bevétele származik. Viszont neked meg utána lesz egy jó készüléket. Lehet azt mondani, hogy te nem fogadsz el egy profitorientált vállalkozást, viszont akkor nem lesz jó készüléket. Az, hogy a részleges privatizáció már nagyon régen elkezdődött. Nézzük meg a házi orvosi területet. Működik? Működik. Hogy lehúzzák a házi orvosok a betegeket jobban, hogy ott nem, nem hallunk ilyen ne típusú visszaélésekről, de, de az egészségügy tele van ilyen különös területekkel, tehát hogy, hogy általánosságban nagyon nehéz ezeket kijelenteni. Másrésztről megmondom, igazából az egész egész egészségügyi átalakításnak a, a legnagyobb kérdése az szerintem, hogy, hogy amiket most csinál a miniszter, azok tök elfogadhatóak lennének, hogyha rövid távon megszülne a paraszolvencia, rövid távon nagyon jelentős infrastruktúrális fejlesztések jönnének a, a hazai egészségügyi szektorból. Ha ezt egy-két év alatt fel tudjam mutatni, akkor azt mondom, hogy ezeknek az átalakításoknak van értelme. Most sem ingyenes az egészségügy. Most is fizetni kell érte. Tényleg Persze. történjék változás, tényleg történjék valami, és az is biztos, tehát hogy ebben is igazadok, iga, én legalábbis a magam részéről igazadok az egészségügyi miniszternek, hogy itt mindenki arról beszél 16 évig, hogy át kell alakítani az egészségügyet, hozzá kell nyúlni, nem jó ez így, ahogy van, majd változtatunk, meg kell csinálni, és aztán állandóan jött a szakmázás, jöttek a különböző orvoscsoportok, hogy itt tiltakozunk, ott tiltakozunk, amott tiltakozunk, és igazából én a magam részéről az egészségügybe két szörnyű területet látok, a a betegeket, akik, akik borzalmasan élnek, és a nővéreket, ápolókat, akik szintén nagyon-nagyon nagy nehézségek között végzik a munkájukat. Ezen kívül megmondom, hogy szintén például hogy az orvosokat így különösebben nem tudom sajnálni. De hát ez lehet, hogy ez ilyen nagyon direkt demagógia. Robert, Az. A főpolgármester, aki előzőleg levélben kérte Orbán Viktor pát elnököt, hogy a Fidesz ne az Asztóriánál tartsa a megemlékezését, csütörtökön egy kereskedelmi rádió honlapja szerint azt mondta Gergényi Péter Budapest rendőrfőkapitánya is kérte őt, adjon hangot kifogásának, hogy veszélyezteti a közlekedés rendjét és biztonságát a legnagyobb forgalmú csomópont az Aztória lezárása. Nyitrai Zsolt a Fidesz országgyűlési képviselője ugyanakkor értetlenségének és döbbenetének adott hangot a főpolgármester nyilatkozata kapcsán, mert mint mondta, a Fidesz naponta egyeztet az életékes hatóságokkal, köztük a is, bejelentették az október 23-ai megemlékezést, és szerdán közös helyszín is tartottak. Olyan jelzést a rendőrségtől hivatalosan nem kaptunk, amilyenre Demszki Gábor után nyilatkozatában hangsúlyozta a fideszes politikus. megjegyeztem, miután október 23-án több mint fél külföldi delegáció érkezik Budapestre, ezért biztosan nem a Fidesz rendezvénye okozza majd a fennakadást. Van egy szakértői vélemény is ezzel kapcsolatban, ami percekkel később jelent meg. Úgyhogy egész konkrét reakciók is vannak erre, talán nem annyira, hogy mondjam, pártszerű és nem annyira, nem annyira elfogult forrásból, mint az eddigiek. A főpolgármester félelmeinek ellentmond egy kereskedelmi rádióban nyilatkozó közlekedési szakember véleménye. A Budapesti Műszaki Egyetem közlekedés üzemi tanszékének egyetemi adjunktusa szerint ugyanis a Fidesz rendezvényen nem okozna nagyobb fennakadásokat a főváros közlekedésében. Fontos utakat kell majd lezárni ugyan, de az ünnepnap miatt jelentősen kisebb forgalomra kell számítani Véli Debreceni Gábor. A szakértő hozzátette a belvárosi kerületekben közlekedőknek kell majd fennakadásra számítaniuk, de a szakértő szerint könnyen kilát kerülni az asztória környékét, a nagy körút és a rakpart ugyanis szabad lesz. A a Fidesz nem változtat rendezvénye helyszínén reagált Demski Gábor leveleire Reszélyátó Péter. A Fidesz szóvívője megjegyezte a rendszerváltás óta vagyis 16 esztendeje, amióta Demsky a főpolgármester az asztóriát és környékét minden március 15-én le kell zárni. Hozzátette ezeknek az ünnepi programoknak egyik állandó szónoka pont Demski Gábor. Érdekes módon a március 15 ei lezárásokkal sohasem volt baja a főpolgármesternek. Most talán az lehet a probléma, hogy éppen nem az ő szónolata miatt lesz a lezárás. Tette hozzá a Fidesz szóvivője. Jó, tényleg nevetséges külön amit a Demszki csinál, és nem csak ez a része, hanem hogy őt a Gergényi megkérte, hogy adjon ki egy nyilatkozatot. Hát ha ez igaz, akkor az nagyon nyomasztó és egy nagy szegénységi bizonyítvány a Gergényi. Gergényi... a ja, Gergényi felhívja, hogy te, Gáborkám, ke ke kell kellene egy jó kell nyilatkozat. Járás, egy, egy igazán jó közbenjáró ember a Fidesznél, aki, akire a Fidesz mindig hallgat, már, már annyiszor meggyőzte Orbán Viktor és a Fidesz vezetését, és arra gondoltam, hogy tudom, hogy te nem akarsz ezzel a bizalmi tőkével visszaélni, amit a Fidesz... Ezt vezetői táplálnak beléd, de most kérlek szépen, Adjál már ki egy nyilatkozatot, hát mégse legyen ez a rendezvény. Hát így történt vajon kedves Demszki Gábor, mert, mert nem tudom elhinni, de hogyha így történt, és Gergényinek ennyire nincsen semmifajta köze is ismerete a magyar belpolitikáról, akkor te egész nyugodtan elmagyarázhattad volna neki, hogyha én kérek egy ilyet a Fidesztől, akkor a Fidesz, Dafke is nemet fog mondani, mind amellett még egy. A, más másnap is ott lesz a Fidesz az asztórián, tehát mi, mi, minden, nap. És minden Minden Mindennek. Ja, ja, ja. és, és tegyük hozzá, hogy teljesen igaza van a Fidesznek, tehát, hogy. Miért választja az Asztóriát a Fidesz? Azért választja, mert a e, város számos pontja város Nyolc nagy, nagy köztere, város? ahol lehetne ilyen rendezvényt csinálni, és ahol annyi ember elférne, amennyit gondolom, hogy várnak. Gondolom, ez is egy nagy buli lesz, mint a Nemzetgyűlés, talán három millióan is lesznek. Tehát mm. ja, hát, hát nyilvánvaló, hogy nem lehet meg, megállni. Tehát egy, egy fejlődés az folyamatos kell, folyamatos kell, hogy legyen. Szóval a városnak van olyan nyolc nagy tere, amelyik tényleg képes befogadni ennyi embert. Ott van például a műegyetem rakpart, ott van például a Hősök, tere, tér, ez mind-mind-mind-mind-mind foglalt. Tehát nem is tudnának hova menni. Jó, hát világos, hát, hogy ez, ez valamilyen szempontból mindenféleképpen kényszer a Fidesz részéről. Az, hogy, meg, meg, hogy tényleg, hogy most itt a forgalom lezárásokat. Hát október 23-án egyrészt tényleg nem lesz nagy forgalom, részről meg a külföldi ide. Tehát, hogyha ez, ez olyan erős szempont, hogy a városlakók hogyan élik meg, akkor lehet ajánlani a kormányzatnak, Demszki Gábornak, hogy Putyin elnököt meg kell lehet hívni. Esztergomba például, meg lehet hívni nagyon sok helyre az országba. Budapest például nem kifejezetten alkal arra, hogy, hogy mondjuk az orosz elnök konvoját biztonságosan, meg mindenfajta forgalmi rend fennakadása nélkül lehessen átvinni a város különböző pontjairól. De, de, de világos, hogy a budapestiek eddig is ezt eltűrték, megértették, valószínűleg Orbán Viktor esetében is ez pontosan ugyanígy fog történni. Félpályás útlezárásokkal kíván blokkádot vonni Budapest körül október 23-án a lelkiismeret 88 egyesület értesült a Hávária Press. A szervezet az előzetes tervei szerint déli 12 órától kívánja félpályás útlezárásával blokkolni a forgalmat a fővárosba bevezető utakon. Közleményük szerint a demonstráció időtartama függ a közhangulat alakulásától, megfelelő számú résztvevő esetén napokat is hajlandó kitartani. A blokkáddal nyomatékosítani kívánják, hogy amnestiát akarnak a szeptemberi zavargások résztvevőinek, illetve követelik a gyúltsány kormány lemondását. Én éppen uh, né néztem, hogy a, uh, ennek a uh, lelkiismeretnek, vagy például já, ez a honfoglalás 2000 ez keverem És a és legutóbb tartottak egy demonstrációt a előtt és voltak 80, tehát igazából mondjuk, én azt gondolom, hogy ezek az útlezárásoknak a Hát A potenciális fenyegetése körülbelül annyi, mint, a, mint egy, egy közepes délután az m 0 de, de, de nagyon jól megszervezi ugyanakkor viszont a rettegő liberális értelmiséget. Na, Ilyen, a médiában, tehát a, a lelkiismeretlen 88, amelyik már annak idején a blokádot a Szabadság, a Erzsébet hídon is csinálta, ott is voltak 12 -en. De valahogy ők is úgy érzik, úgy, úgy érre, úgy hallottam itt a szikből, hogy meglátjuk hányan leszünk, és akkor hány napig lesz. Szóval Megfelelő számú érde... résztvevő esetén napokat is hajlandóak vagyunk Ez Már nem az a forradalom, valami dolog itten. A Megfelelő télassul. számú részvevő esetén, na, És hogyha lesz grillcsirke. Megfelelő érdeklődés esetén forradalmat csinálunk. Mert tényleg komolytalan, különben ami így effektíve, szerintem így tanulságos, meg érdekes, hogy ugye most a kosutér kapcsán, hogy a tüntetők ott lehet vagy nem lehetnek ott. Én például magam részre azt gondolom, hogy ott kellene lenniük már akármilyen uh, magasrangú uh külföldi hivatalnok, államfő érkezik Magyarországra, vagy akármilyen nemzeti ünnep van, a politikai szabadságjogok ez ennél előrébb valóak. És, és hogyha nekik joguk van ott lenni a hatályos magyar törvények szerint, akkor igenis lehessenek ott, és ne, ne, ne, ne, ne írjuk fel ezeket a szabályokat, mindenfajta gyakorlati, még oly érthető gyakorlati okra is hivatkozva. De azért az látszik, hogy a gyülekezési törvény úgy rossz, ahogy van. Én azt se értem, hogy hogyan lehet engedni a félpályás útlezárást. Ezért hát nem úgy Tehát ez, ez szerintem a leginkorrektebb dolog a, a, az útlezárás, mert, mert, mert hogyha kimegy valaki demonstrálni mondjuk a Kossuth térre, ott igazából senkit nem zavar, ha csak éppen arra nem jön János Károly, spanyol király, de, de, de rajta kívül mondjuk úgy általában a magyar állampolgárokat nem zavarja. De milyen demonstráció az, amikor kimegy 10 vagy húsz ember és, uh, le, uh, és uh, lezár egy, uh, egy félút pályát és tök igazuk van mondjuk, ezer százalékosan igazuk van abban, amit ők gondolnak, meg akarnak, meg követelnek, és miatt mondjuk én nem tudok időben uh, mondjuk munkába jutni. Tehát ez szerintem, szerintem ez, ez, ez, ez a törvény ez úgy, ahogy van rossz. Tehát ilyet nem szabadna engedni. Én azt gondolom, hogy a gyülekezési törvényel kapcsolatban például azt is érdemes lenne felülvizsgálni, hogy jelenleg ugye effektíven nem lehet spontán gyülekezni a jelenlegi gyülekezési törvény szerint. Tehát bármilyen demonstrációt három nappal korábban kell bejelenteni. Hogyha történik valami a nagyvilágban, és azonnal ki akarsz szólni a parlament elé, akkor nem teheted meg. Tehát ilyen szempontból is szerintem lazítani is kéne a gyülekezési törvényen, miközben valóban felmerülnek olyan technikai jellegi problémák, mind a hatalmas sörsátor a kosutéren, Mondjuk ebbe, ebbe ezt én is belátom, hogy egy kicsit furcsán néz ki az ott, és ott lehet, hogy ezt valahogyan lehetne uh, szabályozni, hogy, hogy mondjuk mit tudom, hogy milyen mértékű fölépítményeket lehet használni egy ilyen demonstrációt. Hát borz, borz, borzasztó, borzalmas állapotok vannak a Kossuth téren, ez teljesen igaz, de, de hogy mondjam, ha nekik joguk van ezt csinálni, ha joguk van ott lenni, hogyha joguk van mondjuk így módon a füvet tönkretenni, meg nem tudom hogy, hogy miket szoktak még elmondani, hogy ők zajtokoznak, meg, meg, meg, meg ezer problémája van az ott ha egyszer joguk van, akkor joguk van. Abszolút, és, és, és ízéstelen dolog a, a fű... Ezt így uh, azzal összemérni, hogy mondjuk mi a, milyen gyülekezéshez való jogod van. Tehát nem de, is ezt teszem itt. De, itt de valóban, de a magyar média erről szól, hogy folyamatosan így e ezzel a felvetéssel élnek, hogy vajon megengedhető-e az, amit a hogy letopál, hogy, hogy, hogy ott milyen kárt okoznak a fűben. Hát mintha a magyar média valaha foglalkozott volna a fű állapotával, hogyha nem éppen a kosszú téren tüntetnek, és nem tudom én milyen zászlóhoz. Figyeljenek ezt, te me ezt megmondhatod, hogy melyik napilabban? Bátran, Na, szóval a népszabadság. Tiszta felróval a gyep címen. Azt mondja. Paludja István, hogy értem azt is, hogy a zöld mozgalom miért nem emelte fel a szavát a park lezüllesztése ellen. Álszentség is lenne tőlük számon kérni a tiltakozást, hisz ők is a magyar politikai erőtér részei. Tehát vágjátok a zöldek, azok azért nem uh, tiltakoznak a Kossuth fű uh, lepésénése ellen, mert mindegyik a Fidesznek a B-rendsze egészen ez ez nyilvánvalóan. Ez ugyanezek, ugyanezek az újságok, amikor a diák szigátán mondjuk szintén mondjuk nem a kifejezetten környezetbarát, 50-60 ezer ez ember szét okádja, szét hágya, szét, szét és fekáliával is, szarja, és szét kurja, mert hogy ez már a magyar politikai közbeszéd része. Ezt, akkor senki nem beszél róla, akkor, akkor az nem olyan fájdalmas, amelyek, hogy hát majd a szervezők összetakarítják a szemetet majd valamikor, hát pedig ott is hatalmas környezeti károk vannak, legalábbis ha a kosúkér hatalmas, akkor ott óriási környezeti károk vannak, és mi, mégis azt gondoljuk, szerintem nagyon Sokan, hogy, hogy bár igaz, hogy a környezetet károsítja ez a rendezvény, de mégis hát az ország jó, a legnagyobb kulturális fesztiválja. A környezeten fintorogni, akkor, amikor a kosutéri demonstrációról van szó, és a fül letaposásáról beszélni, ez olyan mértékben képmutató, de még inkább olyan mértékben átlátszó, olyan szánalmas. Tehát nyugodtan mondják azt, hogy újra itt vannak a fasizták, lobogtatják az árpácsával zászlót, takarodjanak, annak a világnak már vége. Mondja ezt, és akkor értem, hogy mi van. De jön itt azzal, hogy letapossák a füvet. Mikor érdekelte őt a fű, de komolyan. Mikor ír a népszabadság utoljára a, a, gyep, állapotáról. Ez előtt, a gyep állapotáról? A mikor. A gyep jó állapotban van. Üdvözöljük a Kossuth-téri gyep jó állapotát, ebben az évben a gyep kicsit zöldebb. Műtrágyásztak a múlt héten jelenti a népszabadság. Figyelj, de ez, ez igen, és ráadásul az is, van, hogy ez az ország egyik legszebb, uh, legszebb. Uh, parkja, vagy valami ilyesmi van beírva. Na mindegy, egészen más. Azért az vannak szép parkok, de a... különben én megnyugtatok mindenkit, tehát, hogy a, valaki elmegy a helmegy a kosutérre, azért sokkal, sokkal, de sokkal szebb parkok vannak az országban Igen. és Budapesten mondjuk. A... Na, ki az, aki a kosutérre megy ki, amikor park életet akar élni? Tehát ez a park life, ez nem a, né, nem az, nem a, a népligetben vagy a városligetben valósítható meg, hanem a Kossuth téren, ahol van 15 méter 10 méteres gyep, és még focizni is lehet. Az a szomorú ebben az egészben, hogy Frankon eltöröm képzelni, fordítva a helyzetet, tehát a, a mostani kormányban van a az ellenzék kormányan, kitre ilyen balhé, a, a baloldal, úgynevezett baloldal, meg a liberálisok tüntetnek a gyepen, és akkor ugye a rendpárti jobb oldal azt mondja, hogy összepisílik a gyepet, azonnal hogy abba, szigorítsuk a gyölekezést, ugyanez lenne, egészen biztos, hogy fogom, ugyanez lenne csak tükörképben. A kosuttéri tüntetők ellenállást helyeztek kilátásba, arra az esetre, ha a rendőrség erőszakkal távolítaná előket a tüntetés helyszínéről. A rendőrséggel folytatott sikertelen tárgyalások után csütörtökön a délután Molnár Tamás, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 ügyvivője, az MT-vel közölte tudomása szerint pénteken 19 órától várható a tér kiürítése, de a tüntetők felkészültek és konkrét haditervet dolgoztak ki a tér védelmére. Nem tudjuk elfogadni a rendőrség követeléseit, nekünk már nincs hova hátránunk, ezért ellen fogunk állni. Ha a rendőrség megpróbál erővel Mondta, majd hozzátette, nem vállaljuk a felelősséget az esetleges erőszakos cselekményekért. A magát a Kossuthéri tüntetések főparancsnokaként apostrofáló lancers Satu Ferdinánd kijelentette, nem fognak egy rezervátumba zárva asszisztálni az állami ünnepségekhez. Mi vérünket is adjuk, ha a rendőrség erőt fejt kiáltávolításunk érdekében. Fogalmazott hozzá hogy szerinte most kezdődik a tánc. Kezdődik a tánc. Akciófilm. A hm. A vérüket romantikus vég, vég, akciót. szörnyű, ját. hogy ezekkel az emberekkel bizonyos szempontból egyet kell értsek. Az Ez egy valami rossz érzés, de attól függetlenül most nem olyan mondom, hát hogyha nekik joguk van ott lenni, hogyha ezt a rendőrségi squazgi elismerte azzal, amikor ők tárgyalnak, utána nehogy már az legyen, hogy jó, most eddig tárgyaltunk, mert jogotok volt, most viszont holnaptól ki, ki fogunk benneteket elbrudalni, és akkor iába ez a Satu Ferdinánd a hülye neve, meg a hülyeségei ellenére. <gül> mégis csak azt kell, hogy mondja az ember, hogy, hogy bizonyos szempontból ő a jogai áll ki, vagy, vagy a jogai Milyen szép lettem, hogyha 56 évfordulójára azt mondja az a kormány, hogy máshol ünnepi, Oké, okay, máshol ünnepli. És ez milyen ilyen méltóság teljes lépés lett volna. Egyrészt az, tehát ők nőttek volna föl, hogy ők annyira tisztelik a demokráciát, hogy még ezeknek is, ugye akit az egész ország fikáz, elnézést, de ez van. De ne kérjél el elnézést. Az ugye? a gyurcsány Fereszek egy hónapjába telt, hogy elnézést kéren a bösmeségéért, ne kérjél. Na, oké, de mindent tett a média, stb. stb. És akkor azt mondta, oké, megyünk a felvonulási tére, és akkor azt mondtuk volna, hogy oké, 56 után, 50 évvel itt tart a demokrácia, hogy egy bejelentett demonstráció, az akár még az állami ünnepséget is hallja. És, és azért különben, hogy mondjam, tehát hogy a, én, én azt gondolom, hogy, hogy különben az egész vércikit, tehát így Magyarországnak meg úgy általában, de, de azt gondolom, hogy hogy mindennél nagyobb ciki lenne az, hogy emberek, akiknek joguk van ott vanni, ott lenni az 50 a forradalom 50 évfordulóján, amely forradalom azért többek között a demokratikus szabadságjogokról, a politikai szabadságjogokról is szól. Ezeket az embereket jól összevedik a rendőrök, és a közben hazaelő estégén. Hogy ez nem az az 50, 50. évforduló És, és tény, tényleg, egész nyugodtan lehetne, egész nyugodtan lehetne a kormány ilyen szempontból nagyvonalú. Van ebben a városban, szerencsére a Kossuth térán kívül 8-10 reprezentatív, gyönyörű tér. 10 tér? De, de hát ott a hősök tere, ahol meg lehetne csinálni ugyanolyan múzeumkert, Millió milli olyan hely van, ami legalább annyira szép és reprezentatív, mint a Kossuth tér. És, és sajnos szembesülni kell azokkal, hogy rossz a törvény, és, és ülni a pártoknak és módosítaniuk úgy, hogy legközelebb ilyen lefordulható elő. A jövőre nézve. De, de, de, de most el, erővel eldönteni ezt a, ezt a helyzetet egész egyszerűen nem lehet. Egy jogállam, egy demokrácia nem teheti ezt meg szerintem. Sőt, sőt, sőt. Takács András ügyvívő kedden a Kossuth téren tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy nem ígérhetnek békés ellenállást, amennyiben bárki megpróbálná eltávolítani őket a térről. Takács szerint Gyócsány Ferenc kormány főt a politikai felelősség, ha elszabadul a pokol a téren. A rendőrség, mivel szakmai kérdésről van szó, elzárkozott a tüntetőkkel való érdemi tárgyalásoktól, mondta az ügyvivő. Takács András azonban kijelentette, hogy mindenre felkészültek. Én nem fogok ellenállni, de lehetnek olyanok, akik igen tette hozzá. Szakmai kérdésről van szó, ezért elzárkozott. A tüntetőkkel való érdemi tárgyalástól. Tehát, hogy az milyen, hogy én oda megyek hozzá, és jól pofán váglak téged, és te azt mondod, hogy ezt most mérés ne üssél, én meg azt mondom, hogy ne haragudjál, de ez egy szakmai kérdés. Én jártam karatetám folyamra, te jártál? Nem jártál, ugye? Nem tudod, hogy ez milyen. Én szakmailag úgy viszek be egy ütést, ahogy én azt tanultam, ez egy szakma. Nem érted? Bír és pofán váglak újra. És amikor megint síraszád, hogy mérőtlek, meg hogy a jogaidat, jogaidat vegyem tekintetbe, akkor én neked azt mondom, hogy hagyjuk a te jogaidat, mert ez egy szakmai kérdés. Tehát itt kétféle paradigma van. már van egy jogik paradigma, ami arra vonatkozik, hogy én a te sérelmedre cselekszem, és van egy szakmai paradigma, ami arra vonatkozik, hogy hogyan kell ütni. Te ezt nem tudod? Ne szólj bele a dolgomba. Jó, de az a szörnyű, hogy itt vannak ezek a Suta Ferdinándok, úgy hívják... Satu. Satu Ferdinándok, aki a főparancsnok az az mert Meg itt van ez a figura, aki szintén arról beszél, hogy bár ő személy szerint nem fog ellenállni, de nem zárja ki ann hogy lesznek olyanok ő erről, nem vagy sem számoltak bár, bár eddig iszonyul azán nyilatkozott a tüntetés résztvevőinek a nevében. Most, most így megfordult a helyzet, hát ő a maga részéről nem, de hát nem tud semmit sem mondani, hogy ezek az emberek, ezek a média érdeklődésének a középpontjába tudnak lenni napok óta, miközben igazából, hát amit ők képviselnek, az, az egy torpegis főbbségnek a véleménye az, az, szerintem, az, ők szerintem ők egyébként semmi más, egyébként ők igazából semmi más nem akarnak mint ilyen horti restaurációt tehát hogy ő igazából szer, szerintem, a... szerintem ők, ők szerepelni akarnak a médiában szerintem ők nem is élet, de miért de, de, de szerintedük szerintedük nem, nem a nem a nem a szent jobbot a szent koronát meg az ómagyar mária kiralmát akarják a az alkotmányba ne, nem igen nekem nem de de tényleg ez ez ez tényleg Elszomít, hogy egyik pillanatban ugye arról beszélünk, hogy gandhi, erőszakmentesség, stb. stb. fehér szalag, mit tudom én, és akkor a másik pillanatban, hát mi nem fogunk semmit sem, de lehet, hogy elszabadul a pokol. És egy ilyen forma, amit egyre többször látok egyébként a más ügyek kapcsán is, hogy hát most nem tudjuk, hogy mi persze azt akarjuk, hogy, hogy mindenki békében legyen, ugye itt a, a romákkal, stb. stb. De hogyha nem lesz valami, akkor itt azonnal el fogszolni a pokol. Tehát ilyen, ilyen burkolt fenyegetések, ez az utóbbi egy jobbik közlek. A volt ugyanilyen ilyen, ilyen rejtett. Mi nem fogunk senkit bántani, de lehet, hogy majd. Nem, majd, majd valaki bánt. Ilyen. Igen? A, a, azt szerint. mondta, hogy horti restaurációt akarnak, tehát hogy igazából hortu re restauráció az lehetne egy, egy hát ne, nem, nem különösebben szalonképes, de lehetne alapvetően egy politikai koncepció. Hát kellene hozzá egy király, mondjuk akit jelölnek. Nem, hát, nem e ahhoz pont nem kéne király, királyság kéne király nélkül. Ö, jó, de akkor egy kormányzó, de, Igen, de, de Igen. most a restaurációt, szerintem, hogy a szerint, királyság államformáját restauráljuk, akkor azért el kell dönteni, hogy mi lesz az államfői poszttal, vagy egy kormányzó, mint a horti vagy, vagy megválasztjuk rendesen a királyt, azt ki kell találni, hogy hogyan. Egy csomó, csomó bonyolult, hogy, hogyha már a 43-as, meg 42-es, meg a 40-es törvényeket akarják elővenni, hát ezekhez érteni kell, hát azt is működtetni kell. Lehet, hogy nem olyan bonyolult, mint egy demokráciát működtetni, de azért szaktudáshoz, koncepcióhoz, elképzeléshez kötött. Na most ilyenekről szó nincs. Tehát, hogy ők még annyit sem tudnak megjelölni, hogy ki az az ember, aki, aki Magyarország trónjára kell, hogy üljön, vagy aki idéglen. Magyarország kormányzói székét el kell, hogy foglalja, milyen restaurációt akarnak, semmit nem akarnak, maguk se tudják, hogy mit akarnak, balhézni akarnak, alapvetően utálják az MSZP-t, utálják a posztkommunista baloldalt, és kim vannak a Kossuth téren, és a szörnyű az, hogy, hogy, hogy nincsen egy olyan gyülekezési törvény, ami ezt rendezett, normális, szabályozott keretek közé terelni, hanem ezek, ezek az emberek kvázi úgy néz ki, hogy ki vannak szolgáltatva, a rendőrség az, ez, ez részben igaz, mert a gyülek, tehát, hogy most az történt itt, hogy a, a rendőrség a gyülekezési törvényt sem tartatta be, hanem kibuvókat keresett ahhoz, hogy ne kelljen feloszlatni ezt a társaságot, mint ahogy az ANTS is becsukta a szemét. a közterületfelügyelet sem hajtotta végre azokat a normákat, amelyeket más tüntetések során végre szoktak hajtani. Én a humanista mozgalommal számtalanszor tüntettem, és nagyon jól tudom, hogy olyan sátrakat nem lehet csak úgy kitenni a térre, és hogyha beadod egy engedélyre, akkor nem szokták megengedni a rendőrség, igen, azt is, Az is egyértelmű, hogy amikor ugye először kimentek tüntetni még a választások előtt is arra fogtak ez a választási kampány része, ez egy hamis ér volt, amit megértek emberileg, senki nem akarta azt feloszlatni az oda a sereglő, több ezer, vagy nem tudom, tízezer embert. De hogy azt akarom csak neked mondani, hogy, hogy ö, a, már a jelenlegi törvények is szigorúbbak annál, mint amit a Kossuth-téren látsz, csak nem tartsák be az, az a baj például, amit mondtál, hogy a sátor elvileg, nem lehet sátor felállítani, ahhoz kell az illetékes önkormányzatnak az engedélye, tehát nem is a rendőrség, hanem az önkormányzatok kell egy területfoglalási engedély. Viszont hogyha te azt mondod arról a sátorról, hogy az a demonstráció része, az egy háttér, az egy színpad, vagy bármi. Pontosabban, mert én ismerem ezt a jogterületet, bocsánat. Tehát ez, én, én, én, én is ismerem, például a jobbik keresztállítása kapcsán, pont erre hivatkozva ma, maradhattak ki a kereszt. Tehát, hogy, hogy nem, nem más, meg ugyanúgy azt mondták, hogy az, az, az egy dísztárgy, ami a tüntetést, ami a 30-60 napos demonstrációt. Igazából is a, az a helyzet, hogy a, az eljáró hatóságok, miután nincsenek egészen pontos törvényi definíciók, ezért Na, nagyon óvatosan igyekeznek eljárni ezekben a helyzetekben, és általában az az elv, ami szerintem nagyon helyes, hogy, hogy a lehető legkiterjesztőbb módon értelmezik a, a tüntetőknek ez a székek. Most az elvicces módon, most az lett az elv, hogy engedjünk minél többet. Egyébként nem ez általában, lenni. általában Hát azért 2003-ban, amikor az a béketüntetőket a járdákra szorították, meg uh, kitiltották olyan útvonalokról, korábban számtalan szor vonultak föl, tehát itt olyan kőkemény politikailag ihletett döntések voltak, uh, hogy, hogy azért nehéz. Azt mondja, hogy mindig, mindig kiterjesztően értelmezték. Én, volna. én általában azt tapasztaltam, mert tényleg nem ismerem, meg én, én magam így nem szerveztem, direkt nem tüntetés soha az életben, de, de kiterjesztő értelmezés volt. De az a baj, hogy nem szabad ilyen típusú értelmezési dolgokat akár a kormányra, akár a rendőrségre bízni, hanem világos, egyértelmű szabályok kellenek, másképpen ez nem működik. Tehát, hogy a politikai szabadságokat is csak úgy lehet gyakorolni, hogyha azoknak egy rendes, tiszta átlátható rendszere van. Hát ez például egy olyan típusú adóság, amit ter Természetesen ez a parlament ezzel a kormányzattal és ezzel az ellenzékel úgysem fog megoldani. Csapataink harcban állnak. Nyugalom, közép kormány a Hetén marad. November 3-án, este 8 órakor óbudán a fény sadolkutcai vrössjúkban egyetik erőinket a partizánbál és a rockjabbi csapataival. Várunk minden szabadságharcos és katasztófa a forradalmi kulatról az ülői út fák gondoskodik. Nem én, járnak még köztük, szemforgató! Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés.